Capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito Item 7 Disse então Jesus estas palavras Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25 Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, e são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre-se e entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revelos do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostam.